Хоча я захистив Міліка, я скаженів. Ще бракувало, щоб в моєму будинку множилися люди, яким кортить гопакувати на моїй могилі. Я рішуче витяг телефон, набрав Сари номер. Зв'язку ще не було. Д'яболо, блін. Тоді я написав смс: негайно не бери мене, негайно. Я почав думати, а чи неумисно вона вимкнула телефон, щоб подивитися, як я впораюся з її навіженими родичами? Чи можна на мене покластися в момент скрути і таке інше? Я це ненавидів. Той, хто за все своє життя нікому не влаштовував перевірок, не заслуговує на те, щоб його перевіряли всі, кому заманеться. Навчання для перевірок, життя для життя. Таким був мій девіз. Моє навчання давно закінчилося, і я хотів просто жити». Я закурив, а потім із задоволенням підкинув свій недопалок на балкон Євгенії Петрівні. Вперше у своєму житті. На тобі? Спокусився? Коли я повернувся, щоб іти далі, то побачив нону. Цікаво, чому щоразу, коли ти розлючений на свою дівчину, інші дівчата миттєво перетворюються на спокусливих янголів? Янголів з ніжними губами, з ворушливими очима та віями, що стріпують, наче янгольські крильця. Янголів, що несуть утіху та втихомирення за непокоєному, подертому серцю. Якби я вас не знала, подумала б, що ви підкладаєте бомбу. Привіт! – звернулася до мене вона. Де ваші? – це вона, мабуть, має на увазі Еміля і Терію. «Привіт, мої вдома, а ви гуляєте?» Я вирішив не зважати на слова про бомбу. «Вже погуляла прямою на роботу. Побачила вас, вирішила привітатися. Бувають же в людей такі життєрадісні обличчя та інтонація. Вони, наче, завжди готові виголосити піднесену промову та утолити комусь непотрібний приз. Тільки подаруй їм таку нагоду». Я подумав – а чи не можу я собі дозволити запросити Нону на ранкову каву? Зрештою, в мене був дуже важкий ранок, день також не обіцяє полегшення, а щодо вечора годі й сподіватися. Нона була вдягнена в джемпер з шаховим візерунком, з таким самим чудовим викотом, який я вчора примітив на її попередньому джемпері, чорну спідницю з вабливої довжини та чорні в дірочку чобітки. Я от ніколи не розумів, навіщо таке шити і навіщо таке носити. Інна вважала їх взуттям для хвойд. Втім, Нона не була подібною до хвойди. Думаю, Інні довелося б це визнати. А ще я не розумів, чому ніколи не бачив Нону раніше. Вона ж постійно крутиться зі своїм собакою фактично під моїм носом кілька разів на день. «А ви теж на роботу?» – тим часом запитала вона. Я дивився на живого коника-стрибунця, що вмощувався на її бюсті другого розміру, складав свої колінця, ворушив вусами, а вона його не помічала і не відчувала. А от мій погляд і те, куди його спрямовано, не помітити і не відчути було важко. Я підозрював, що зараз вона почне або ніяковіти, або злитися, і тоді жодних кав. Так і уявляю собі, як вона розповідає своїй подрузі на роботі. А потім він уп'явся в мої цицький поглядом маніяка, наче хоче їх відгристи, я ледь не збожеволіла. Треба терміново щось говорити. «Ноно, у вас е, на светрі на рівні є чотири, якщо ви граєте білими, а я чорними, коник. Треба якось то, – сказала моя сусідка, – Хто б міг подумати, що ви такий винахідливий чоловік? Вона мружилася на сонці. На рівні є чотири, так? Приблизно, підтвердив я. Якщо я граю білими, так. Тобто свій хід я вже зробила, правильно? Я розгубився. То тепер роби свій. Ну то з'їжте цього коника, Павле, ну. І тут він стрибнув. Слава Богу, Бо я просто не знав, як поводитися, їсти чи ні. Мої скроні палали так, наче хтось розрядив у них кольт. Ну, вона що цілком природно заворищала. Ой-ой-ой, та все вже добре. Він зіскочив. «Боже, який жах!» – продовжувала вона. «Боже, який жах! Мені вже треба бігти. Вибачте, бувайте, до зустрічі». От задріботіла звабниця. Коли гра перетворюється на життя, дуже важко знову перетворити її на гру. Принаймні, Нона була не з таких. А от Сара. Годі про Сару, легкого дня, побажав Яноні і пішов собі. Треба було улестити себе смачною кавою. Неподалік є дуже приємна кав'ярня, я подався туди. Вона тільки відкрилася. Крім мене, там сидів охоронець, який читав статтю про британських принців. Мабуть, стаття була доволі суперечлива, тому що він постійно відволікався від літер, аби подивитися на фотокартки принців та похитати головою.